chemată la o lucrare mai amplă. Biblia spune, iată, ți-am pus în față o ușă deschisă pe care nimeni nu poate să o închidă, Apocalipsa 3 cu Domnul mi-a deschis multe uși pentru a proclama măreața istoria Evangheliei și pentru a mărturisi extraordinara putere transformatoare a lui Hristos, așa cum a desfășurat-o și în viața mea. A fost o bucurie și un privilegiu deosebit pentru mine să-mi povestesc viața cu prilejul multor evanghelizări conduse chiar de către vechea mea cunoștință, Eric Hutkins. Prima la care am luat parte a fost la Leeds. Acolo mi-am spus mărturia sub forma unui interviu cu solistul John Grant. Am fost foarte emoționată, dar Domnul Isus m-a ajutat și a fost o mare binecuvântare. M-am simțit straniu, amintindu-mi seara aceea din iunie 1964, când voiam să-i dau peste nas lui Eric Hatkins. Dacă mi-ar fi spus cineva atunci că într-o zi aveam să stau alături de el, spunându-le oamenilor ce a făcut Isus în viața mea, aș fi râs, fără să cred o iotă. Și totuși am stat de multe ori pe aceeași platformă cu el, mărturisind cum în acea seară la Bristol mi-am deschis inima neagră și păcătoasă, în fața lui Iisus Hristos. De atunci am trecut prin multe cu el. Mă gândeam stând pe platforma improvizată în vechiul depou de tramvaie. Aceasta a fost prima din multele evanghelizări la care am vorbit și nu o voi uita niciodată. Nu era prea multă lume acolo, dar toți au fost năuciți când le-am istorisit faptele diabolice din trecutul meu, deși le-am dezvăluit doar o parte din ele. Mulți ochi s-au deschis aflând de realitatea îngrozitoare a beznei și răutății din acest așa zis secol al emancipării din tenebrele misticismului. Imaginați-vă cât de mare era emoția mea stând alături de Betty Lumils și ascultând de atâtea ori minunatul solo pe care l-am auzit pentru prima oară la sala Colston în Bristol. Întâlnirea cu Betty și faptul că am cunoscut-o atât ca om cât și ca solistă de muzică gospel, s-a dovedit a fi o mare binecuvântare pentru mine. Betty este o persoană foarte drăguță și înțelege ca altul presiunea și responsabilitățile pe care le ridică activitatea în fața publicului. Cântecele ei au rămas o sursă de inspirație pentru mine și pentru mulți alții. Între două apariții publice mergeam adesea pe străzi să le vorbesc cu oamenilor despre Hristos, singura soluție a problemelor lor. Făceam lucrul acesta nu doar în Bristol, ci și în alte părți ale țării, mai ales în Londra. Când m-am întors pe binecunoscutele străzi din Soho, inima mea a fost cuprinsă de durere pentru puhoiul de suflete pierdute care frecventează cluburile de striptease și alte asemenea vizuini ale păcatului. Le-am adus și lor mesajul speranței, bucuriei și păcii de pline, pe care lumea cu toate plăcerile ei nu va fi niciodată în stare să le ofere. Fiind într-o seară la Bristol, domnul însuși m-a trimis în capătul de est al Londrei, aproape de locul unde m-am născut. Nu eram programată să vorbesc la vreo întâlnire. Dute în cartierul Stephanie, la numărul 50 al străzii cutare și întreabă de Evelyn am auzit vocea lui. Cunoșteam vocea stăpânului meu și mesajul lui era clar. Nu auzisem niciodată de strada aceea și nu cunoșteam cartierul Stefnii, dar când Isusie, e cel care îți spune să mergi undeva, poți să fii sigur că va avea grijă de toate amănuntele. Am plecat cu trenul spre Londra, rugându-mă să fiu îndrumată spre strada respectivă și să am cuvintele potrivite pentru persoana cu care trebuia să vorbesc. În Londra am luat metrou și am coborât la stația Altgatest, am fost uimită să văd cât de dărăpânată era încă zona aceea. Se spune adesea să nu-i întrebi pe londonezi pe unde să o iei, căci deși unii trăiesc de o viață în oraș, foarte puțini pot să te îndrume. Așa s-a întâmplat și în cazul meu. Nimeni din cei pe care i-am întrebat nu știa unde se află strada respectivă. În cele din urmă am luat legătura cu un pastor din zonă și am spus ce aveam de făcut. Puțin surprins, m-a condus la adresa respectivă împreună cu un coleg de-al său. Peisajul din fața ochilor noștri putea tăia elanul oricui. Strada era de o mizerie desăvârșită, gunoaiele erau împrăștiate peste tot, de la saltele vechi la grămezi de zdrențe și fierotanii ruginite. Casele erau părăsite, pregătite pentru demolare, părea imposibil să mai trăiască cineva acolo. Dar chiar la capătul străzii mai era o casă locuită, numărul 50. Incredibil! Stăpâna casei, o femeie masivă, stătea la fereastră ocupându-i aproape toată lățimea. Ținea în mână un pahar de vin, iar în colțul gurii i-a târna o țigară. Rugându-mă în gând pentru un drumare, am intrat în vorbă cu ea. Bună ziua! Numele meu e Dorin și am venit tocmai de la Bristol să vă spun ceva important. O, oh, a bolborosit ea, holbându-se la noi cu o privire pierdută. Da, am continuat eu, Domnul Isus m-a trimis aici special pentru dumneavoastră. O, oh, a spus ea, de parcă nici nu m-ar fi auzit, preocupată doar de propriile ei gânduri. Vai de mine, m-am gândit. Văd că nu ajung nicăieri, așa. Apoi mi-am amintit că trebuia să întreb de Evelyn. Mulțumesc, Doamne, am spus aproape cu voce tare. Locuiește aici cineva cu numele Evelyn?" La auzul acestor cuvinte, femeia a prins viață. Da, e fica mea. Vreți să vorbiți cu ea?" Apoi a adăugat pe neră suflate. Intrați, intrați, vă rog!" Interiorul arăta oribil, pereții erau plini de igrasie, iar mobila era toată mucegăită. Locul ăsta nu-i bun nici pentru porci," a spus femeia. Avea dreptate. E plin de șobolani," a continuat ea. Chiar atunci am văzut unul străbătând holul și m-am înfiorat. Ne mutăm în curând," mi a explicat gazda. Ne-a condus într-o cameră foarte sărăcăcios mobilată. Pe jos nu era nicio carpetă sau vreo bucată de linoleu, totuși într-un colț era amenajat cel mai frumos bar pe care l-am văzut până atunci. O fată de vreo 18 ani stătea îmbrăcată într-un pat șubred și murdar. Ea e Evlin?" am întrebat încet. Nu," mi-a răspuns femeia, ea e Gin. Evlin e sus la etaj." M-am rugat în gând și apoi le-am povestit cum am ajuns acolo. Le-am vorbit puțin despre trecutul meu, mai ales despre viața nefericită pe care am dus-o în copilărie. Le-am povestit cum a cules mântuitorul din mocir la prostituției și a rușinii și mi-a transformat viața. Ochii femei s-au umplut de lacrimi când mi-a spus N-am făcut nimic bun pentru copiii mei. Eu sunt alcoolică, cele două oficiale ale mele sunt prostituate, iar Evelyn se și drogează. Cei doi pastori și cu mine eram îndurerați, văzând în ce mizerie târâse satana această familie. I-am spus Doamnei că Iisus a murit și a înviat pentru ca ea să fie mântuită. I-am îndreptat atenția către Golgota, unde Iisus și-a vărsat sângele pentru ea. Am îngenunchiat toți și ne-am rugat să-l primească pe Iisus ca mântuitor în inima ei. S-a pocăit de păcatele ei și și-a pus viața în mâna lui Hristos. Nu este nicio îndoială că a fost o convertire reală. Jean, fica ei, a urmărit totul cu atenție și a fost foarte impresionată, dar nu s-a simțit încă pregătită să facă acest pas. Apoi mama a chemat-o pe Evelyn și i-a spus tot ce s-a întâmplat acolo. Evelyn, dragă, nu vrei să te mântuiască, Iisus, și pe tine?" a întrebat-o. Era minunat să o auzi vorbind așa, dar Evelyn nu era pregătită pentru pocăință și a fugit sus în camera ei. Înainte de a pleca, am încredințat acea familie în mâna Domnului și le-am dat o Biblie și literatură creștină. Mai târziu am aflat că Gin e la închisoare. Un pastor a vizitat-o, iar ea s-a convertit acolo, în închisoare. Mama celor două fete ne-a scris că soțul ei s-a întors acasă și a remarcat ce mult se schimbase. La scurt timp după aceea, familia s-a mutat într-o altă locuință și am pierdut legătura cu ei. Cu toate acestea știu că... Acela care a început o lucrare minunată în mijlocul lor va continua să-i poarte în mâna sa. Dacă Evelyn s-a convertit sau nu, nu știu. Ce știu este că de vreme ce Iisus m-a trimis acolo, El a luat această problemă în mâna sa. Totdeauna a meritat să ascult de vocea Domnului. Cu Hristos toate lucrurile sunt posibile. Ce minunat e că El se poate apropia de fiecare oriunde ar fi. Domnul Iisus poate vorbi oricăruia din slujitorii săi, arătându-i exact chiar și numărul casei, numele străzii și numele persoanei care are nevoie de el. Nimic nu-i prea greu pentru Domnul, nu există niciun lucru pe care să nu-l poată face. El e același ieri, azi și în veci. Lucrarea mea pentru Domnul era bogată și variată. La scurtă vreme, după experiența descrisă mai sus, am vorbit la colegiul de instruire a profesorilor din Brickton. Mi-am povestit viața în fața studenților de acolo, iar la sfârșit mi s-au pus întrebări. Numai cu ajutorul Domnului le-am putut răspunde. Îl laud și îl glorific pe el pentru ajutorul minunat pe care mi l-a dat cu această ocazie. Fără sprijinul lui Dumnezeu n-aș fi reușit niciodată să mă adaptez mediilor atât de variate în care trebuia să vorbesc. Tinerii de azi tânjesc să știe cât mai multe lucruri. La mulți dintre ei această sete de cunoaștere se transformă într-un interes nesănătos pentru magie sau alte forme de ocultism. În grupurile în care descoper un astfel de interes sunt foarte atentă ce și cât spun, pentru că unele informații pot fi folosite în direcții greșite. Există prea mulți creștini care habar n-au cum să le vorbească celor implicați în magie. Aceștia trebuie învățați să-i avertizeze pe oameni asupra pericolului ocultismului într-un mod cât mai inteligent și mai documentat. Eu fac tot posibilul să-i ajut dându-le informațiile necesare. Prima mea apariție la televiziune a fost o altă experiență de neuitat. Am fost invitată să particip la o emisiune informativă numită Zi de zi. Ar fi prea puțin să spun că am fost doar emoționată, era o onoare și un privilegiu extraordinar să pot spune miilor de telespectatori ce a făcut Iisus Hristos pentru mine. Rugăciunea mea fierbinte a fost ca Dumnezeu să fie slăvit și reporterul să-mi pună întrebări simple și directe. Domnul m-a ajutat în chip extraordinar. Cum poate o prostituată dependentă de droguri și vrăjitoare să fie evangelistă? Am fost întrebată. Acest lucru e imposibil, am răspuns, dacă nu este transformată de Isus Hristos. Eu nu mai sunt nici prostituată, nici vrăjitoare. Am fost schimbată de Isus și acum sunt o ființă nouă. Celelalte întrebări au fost la fel de simple și numele lui Isus a fost glorificat. Mii de telespectatori au auzit că Isus poate schimba din temelii viața cuiva. M-am simțit fericită și privilegiată să am posibilitatea de a participa și la programe radiofonice. Totdeauna repetam că Isus e viu și azi și mai face încă minuni. Apoi am fost din nou invitată să particip la o emisiune informativă, de data aceasta la postul de televiziune Harleck. În aceeași perioadă participam și la întâlnirile de la sala Cardiff Cori, împreună cu Eric Watkins și echipa lui. A fost un interviu extraordinar. Încă o dată, Evanghelia a fost predicată la televiziune. De fapt, mesajul mântuirii era cea mai glorioasă știre adusă cuiva vreodată. În seara în care dădusem interviul, am căzut și mi-am luxat glezna, așa că am fost nevoită să-mi scurtez vizita la Cardiff. Sunt sigură că a fost intervenția diavolului, care încerca să oprească lucrarea lui Dumnezeu. fără îndoială, era furios că vestea bună despre Isus e proclamată la radio și televiziune. Dar Domnul a permis să mi se întâmple acest accident și a întors răul spre bine, la spitalul din Cardiff am constatat cu surprindere că toți mă văzuseră la televizor în seara precedentă. Aveam durere atât de mari încât am uitat cu desăvârșire de apariția mea la televiziune. Asistentele și stagiarii m-au recunoscut și am avut ocazia să le vorbesc și lor despre mântuitorul. Toți pacienții de la secția de urgențe și întreg personalul au auzit din nou vestea bună a mântuirii studenții mediciniști care mi-au examinat piciorul au rămas stupefiați aflând ce făcuse Isus în viața mea nu se cunoaște niciun tratament pentru cei dependenți de droguri a spus un medic tânăr sunteți un miracol în carne și oase ei bine doamnă predicator mi-a spus un alt medic analizând mi radiografia o vreme nu o să mai puteți predica glezna e luxată cuvintele lui m-au făcut să zâmbesc de câteva ore, predicam tocmai acolo, în spital, dintr-un scaun cu rotile. Un medic creștin m-a dus înapoi la Bristol cu mașina. Pe drum am avut o minunată conversație pe teme spirituale. Înainte de a pleca din Cardiff, am înregistrat pe o casetă un mesaj pentru întâlnirea ce urma să aibă loc la sala Corii. Mai târziu mi s-a spus că mesajul acela a avut un impact mai mare decât dacă aș fi fost acolo, în carne și oase. Așa că, până la urmă, tot am predicat Evanghelia și Isus a fost glorificat din nou. După ce mi s-a vindecat Glesna, m-am întors iar la Cardiff. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu, al celor ce sunt chemați potrivit planului Său, Romaniu 8 cu 28. Nu știam că urma să culeg atunci roadele apariției mele la televiziune. Într-o sâmbătă seara mi-am povestit viața într-o biserică mare din Cardiff, Înainte de a apuca să închei, din sală a răsunat o voce. Poate Iisus să mă ajute și pe mine?" Sigur că da," am răspuns eu. Iisus poate face orice. Nimic nu e imposibil pentru el. Vă rog să veniți aici în față și mă voi ruga cu dumneavoastră." Un tânăr de culoare s-a repezit atunci în față. Obrajii erau inundați de lacrimi. S-a aruncat în genunchi, iar eu m-am rugat cu el să-l primească pe mântuitorul în inima sa. În viața lui a avut loc minunea mântuirii. Nu există nicio îndoială privind lucrul acesta. A fost o scenă extraordinară. Puțin mai târziu, tânărul acesta mi-a povestit viața sa. Îl chema Samuel și fusese de curând eliberat din închisoarea din Cardiff. Când eram la închisoare, mi-a povestit Sam, v-am văzut la televizor și am ascultat tot ce a spus. Când m-am întors în celula mea, am zis, Doamne Dumnezeule, dacă Tu existi cu adevărat, ajută-mă să mă întâlnesc cu femeia asta. Știam că ați găsit ceea ce mie îmi lipsește. În seara asta v-am văzut numele pe afișul de afară și am intrat. Ați spus, tocmai ce aveam eu nevoie să aud. Până acum mi-am ruinat viața și nu sunt dorit de nimeni. Viața mea a fost un haos, dar acum știu că sunt mântuit și toată mizeria trecutului a fost curățită de Isus. A fost o mare bucurie să văd cum puterea lui Dumnezeu a schimbat viața lui Sam. El este acum un creștin deosebit care îl mărturisește peste tot pe Hristos. M-a vizitat în urmă cu câteva luni. Chipul său strălucea de bucuria Domnului și lăuda cu putere pe Dumnezeu. Era mai mare dragul să-l auzi rugându-se. Sam e un adevărat trofeu al Harului. Povestindu-și viața și predicând Evanghelia, el este astăzi o binecuvântare pentru mulți. Pe măsură ce creșteam în harul și cunoștința Domnului, lucrarea mea devenea tot mai bogată și mai diversă. Atâția oameni sunt pierduți și singuri, fără să vadă nicio licărire de speranță, lumină și dragoste. Eu știu ce înseamnă să fii singur pe lume, de aceea am un mesaj special pentru ei. Mesajul meu este acesta.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 am experimentat de atâtea ori adevărul acestor cuvinte. Iisus dăruiește într-adevăr odihnă, lumină și dragoste. El este cel mai bun prieten. El a murit singur pe cruce pentru ca oamenii de pretutindeni să nu mai fie niciodată singuri. Am predicat și în Olanda, țara canalelor și al alelelor și a morilor de vânt, mai exact la Middelburg, în partea insulară. Împreună cu domnul și doamna Hatkins am luat parte la o evangelizare. Doream să le spun și olandezilor ce a făcut Isus pentru mine. Orașul Midlăburg are o frumusețe specifică, străduțe înguste, pavate cu piatră, străvechi biserici pitorești ale căror clopote răsună cu dulce armonii, costume populare tradiționale purtate pe străzi, deasupra tuturor plutește mireasma unei lumii apuse. A fost o schimbare înviorătoare pentru cineva venit dintr-o metropolă zgomotoasă. Totuși, chiar în mijlocul acestei frumuseți, există zeci de oameni dependenți de droguri. Să nu-ți vină să crezi. Oamenii aceștia se îmbulzeau acum în vechea sală de concerte ca să audă mesajul nostru despre Isus Hristos. Am avut nevoie de traducători pentru a comunica cu cei care nu înțelegeau engleza. N-am cuvinte să descriu cu ce putere a atins Domnul inimile olandezilor. Când le-am cerut să ia hotărârea de a urma pe Isus mai mulți tineri, în special dintre cei dependenți de droguri, au năvălit în față și pe scenă. Ei mi-au deschis încă o dată ochii asupra nevoilor profunde ale tinerilor de azi. Într-o după-amiază, în timpul unei plimbări prin piața orașului, am întâlnit și mai mulți tineri dependenți de droguri. M-am oferit să mă împart cu ei alunele și ciocolata, iar ei s-au oferit să mă împărtășească problemele pe care le aveau. M-am întristat dându-mi seama că tot ce își doreau era să aibă pe cineva cu care să poată sta de vorbă, cineva care să înțeleagă și căruia să-i pese de ei. I-am înțeles perfect și mi-aș fi dorit să cunosc olandeza ca să putem comunica mai direct. Am simțit că aveau cu adevărat nevoie de mine. Unii din ei știau că am fost și eu dependentă de droguri. Măcar atât și tot le era de ajutor. Limba nu este însă o barieră de netrecut, pentru că oamenii simt instinctiv dacă îți pasă de ei cu adevărat. Cu ocazia celor întâlniri, unii dintre ei s-au hotărât să lase pe Isus Hristos să le conducă viața. M-am rugat să poată primi îngrijirile de care au nevoie atât spiritual cât și fizic. Am legat multe prietenii durabile în Olanda. În 1972 am avut bucuria de a mă întoarce iar acolo pentru a realiza un documentar pentru televiziunea olandeză. Filmul s-a dovedit a fi o binecuvântare pentru mulți. V-am arătat aici doar o fărâmă din lucrarea bogată și profundă în care mă folosește Dumnezeu în bunătatea Lui față de mine, pentru ca numele Său să fie slăvit și împărăția Lui să se lărgească. Lucrarea aceasta continuă și azi și va merge înainte, atâta timp cât voi fi gata să dau tot ceea ce sunt pentru a-L sluji pe Iisus, Domnul meu. Am avut bucuria de a-I vorbi și tatălui meu despre schimbarea din viața mea. Mi-a spus că este foarte mândru de mine. Totuși, până acum nu s-a hotărât să-și încredințeze viața lui Isus. Mă mai rog încă pentru el. Pe mama n-am mai văzut-o de când aveam 11 ani. Încă n-am reușit să o regăsesc, dar cred că într-o bună zi o voi întâlni. Isus știe unde este și, cine știe, poate o voi întâlni chiar mai repede decât mă aștept. Că despre surorile mele, cu două din ele m-am reîntâlnit. Sunt bine amândouă. Una are o căsnicie fericită și trei copii, iar cealaltă lucrează în port smut. Au văzut și ele marea schimbare pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos în sufletul și în viața mea. De un lucru sunt sigură. Rugăciunea are puterea de a transforma orice stare de lucruri. Viața mea dovedește acest fapt. Așa că mă rog mereu pentru surorile și părinții mei. Dumnezeu își va aduce la îndeplinire toate planurile. Mă încred în acela care știe începutul și sfârșitul tuturor lucrurilor. Până acum nu v-am vorbit despre soțul meu, David. Am povestit doar despre trecutul, convertirea și lucrarea mea pentru Dumnezeu. Sunt căsătorită cu un creștin deosebit care e mereu alături de mine ajutându-mă și îndrumându-mă fără încetare. David este un om al rugăciunii și când sunt nevoită să călătoresc fără el, sunt sigură că petrece mult timp rugându-se pentru mine. Soțul meu este un om care lucrează pentru Domnul din culise. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru el și pentru ajutorul pe care mi-l dă întotdeauna. Știm amândoi că atâta vreme cât ne lăsăm fără nicio reținere pe brațul Domnului, nu există nicio limită pe care el să nu poată depăși în noi și prin noi. Mulți oameni împovărați vizitează căsuța noastră. Unii au nevoie de încurajare și îndrumare în viața lor de creștini, alții au nevoie de eliberare de substăpânirea demonilor și a forțelor întunericului. Mai sunt și alții care au nevoie de ajutor în chestiuni practice. Îi suntem recunoscători Domnului pentru toți cei care au fost ajutați și binecuvântați prin noi. Știm că rugăciunea are puterea de a schimba lucrurile și că Isus poate împlini orice nevoie și poate rezolva orice problemă, oricât de mare ar fi. Rugăciunea mea sinceră și fierbinte este ca Domnul să mă poarte spre înălțimi și spre profunzimi tot mai mari într-o slujire de plină a Lui și a celor la semeni.